vi klarar av. Ja, det är ju november månad och eh, i november så minns vi Gustav II Adolf och vi minns Karl XII. De båda hjältekonungarna vars insatser och personliga uppoffringar bidragit till att bevara själv, svenskt självbestämmande inom Sveriges gränser och även garanterat luthersk kristen tro i Sverige och i övriga nordeuropa. europa eh, vi har högt tillhållit världshistoriens största härfarare Gustav II Adolf den Store på hans dödsdag den 6 november och vi kommer den 30 november att minnas Sveas största son Karl den 12. Eh, dagens musikval har gjorts med anledning av dessa båda eltekonungar och eh, vi börjar med en pausmelodi till minne av eh, Gustav II Adolf en eh, melodi faktiskt från år 1632 triumfatorisk kvadresin håll tillgodå. Det är alltså Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio Som sänder på 88 MHz Det vi hörde var Quadricinum triumfale Plaudite victoris veco Det, var, det är alltså på latin och betyder triumfatorisk quadricin En hyllning till just den andra Adolfs seger här, segerrika här Under 1630-talets början och just detta spelades och sjöngs en hel del i svenska kyrkor år 1632. Innan musikpausen så talade jag en del om att vi har samarbetat med den rödgröna oppositionen i ett försök att köra över regeringen om den höjda brytpunkten för statlig inkomstskatt. Det här är någonting som har kommenterat en hel del i media och i tidningen Fokus för några veckor sedan så stod det så här att det är Sverigedemokraterna som har fått sin vilja igenom. Det blir inte alliansregeringens skattepolitik som vinner. Det blir inte heller Socialdemokraternas utan det blir Sverigedemokraternas skattepolitik. Eftersom vi stödde regeringen i eh, det femte jobbskattadraget, men vi sätter stopp för nästa skattesänkning för de som tjänar över 36 000 vad det nu är, 36 000 kronor drygt. Eh, och eh, det här debatteras en hel del i Dagens Nyheter under torsdagen så var det en rubrik som lydde Regeringspartierna anser att oppositionen jävlas, slutsitat. Och Dagens Nyheter ställer då tre frågor till sin politiska kommentator Eva Stenberg om budgetbråket. Det står så här att nu har de tre rödgröna partierna lagt fram ett lagförslag som kan stoppa skattesänkningen för de som tjänar över 36 000 i månaden. Gick allt som de hade planerat. Och då är svaret nej. De överraskades av att regeringspartierna omedelbart begärde att förslaget ska skickas ut på remiss till Skatteverket och riksdagens skatteutskott. Dessutom föreslog regeringspartierna en offentlig utfrågning om frågan. Utfrågningar och remisser är vanliga när nya förslag ska genomföras men detta är ju egentligen inte något nytt förslag utan innebär att en skattesänkning som riksdagen beslutat om i onsdags rivs upp innan den hunnit träda i kraft. Det kontroversiella med förslaget är beslutsprocessen. Att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänstern och Sverigedemokraterna är beredda att driva upp en del av riksdagens budgetbeslut. De rödgröna valde att gå med på regeringspartiernas förslag om utfrågning och remiss. De vill inte få kritik för att forcera beslutet. Och på frågan, försöker regeringspartierna stoppa förslaget genom att dra ut behandlingen på tiden, så... Är svaret att alliansens representanter försäkrar att de inte vill det utan att de vill bara ha en korrekt behandling av ärendet. Men både vänster och Sverigedemokraternas ekonomiska talespersoner vädrade sådana misstankar efter mötet. Om behandlingen skulle dra ut på tiden över årsskiftet så kommer oppositionen inte att kunna stoppa skattesänkningen. Då träder den i kraft vid årsskiftet och det är förbjudet att ändra skattesatser och regler i efterhand. Regeringspartierna anser ju att oppositionen jävlas citattecken och bryter mot riksdagsordningen när de bryter ut skattesänkningen på 3 miljarder kronor ur beslutet om statsbudgeten. Frågan är om regeringspartierna vill jävlas tillbaka. Det skulle vara en farlig linje för då framstår de inte som ansvarstagande och seriösa när de kritiserar oppositionen för att bryta mot andan i budgetlagen och mot riksdagsordningen utan som lika goda kolsypare. Så vad händer nu då? Jo, nu ska Skatteverket och Skatteutskottet säga sitt och utfrågningen ska hållas. Sen kommer Finansutskottet att lägga sitt förslag till riksdagen. Då får talmannen Per Westerberg ta ställning till om han ska låta förslaget läggas fram. Om han håller med regeringspartierna om att förslaget strider mot riksdagsordningen så kommer han att hindra det från att behandlas. Då går ärendet istället till Konstitutionsutskottet. Oppositionspartierna har majoritet också där och de kan ge grönt ljus till förslaget. Frågan är bara hur lång tid den processen tar. Det kan bli politisk adventstriller. Talmannen hamnar under svår press. Han ska företräda riksdagen och riket. Och han har här i en partipolitisk press från sina tidigare partikamrater i Moderaterna. Stod det alltså i Dagens Nyheter i torsdags. Ja, detta om hur vi har nämnt i media angående politiken skattepolitiken just. Men vi har också nämnts en hel del med anledning av att eh, vår partiledare Jimmy Åkesson har varit gäst hos Mats Knutsson i eh, Sveriges Televisions rakt på. Och eh, han eh, har då också fått eh, en fråga om eh, vad han sa till Svenska Dagbladet förra söndagen eh, angående just att vi skulle vilja förhandla med eh, andra partier om eh, frågor som inte rör invandring. Eh, och i det här eh, Sveriges televisionsraks på med Mats Knutsson och Jimmy Åkesson där eh, diskuterar de bland annat svensk näringslivskritik mot eh, Sverigedemokraternas besparingsambitioner på massinvandringen. Åkesson understryker att Sverigedemokraterna vill påverka i flertalet frågor men har samtidigt inte för avsikt att släppa profilfrågan om invandringen. Och angående utspelat nyligen om att tona ner profilfrågan. För att få till stånd ett eventuellt samarbete med andra partier menar han att medierna har misstolkat avsikterna. Han säger så här att vi samtalar gärna med andra partier om allt. Men bara för att vi breddar oss så betyder det inte att vi släpper vår kanske främsta profilfråga. Det finns många viktiga reformer som skulle kunna göras om de andra partierna tog ett skriv ur samlådan och samtalade med oss. Svensk näringsliv menar att Sverigedemokraternas påstående om att besparingarna på 45. Miljoner kronor kan under en mandatperiod. Förutsatt att asyl- och anhörigenvandringen reduceras till ett minimum är oseriösa. Åkesson och sin sida menar att Svenskt Näringsliv som är oseriös i sin argumentation. Han säger att jag tycker att om man tittar på kritiken som vi har fått så är den oseriös. Och det är sällan man hänvisar till något konkret. Några exakta siffror finns inte. Men enligt Åkesson har partiet ändå räknat lågt. Det handlar ju om prognoser i budget. Jag tycker att alla andra också gör prognoser och jag tycker inte att vår prognos är orimlig. Men man får bedöma om man tycker att det är en rimlig uppskattning eller inte. Jag tycker den är rimlig utifrån de siffror som faktiskt finns. Åkesson avslutade också med att de enda som har givit in i detta är svensk näringsliv. Och deras alternativ är då att invandrare konsumerar ingen välfärd alls. Och det är helt orimligt. Ja, jag inledde som vanligt med att prata om hur det går för Sverigedemokraterna i väljaropinionen och jag läste i tidningen Arbetet den 20 november att det fanns en rubrik som hette att transportarbetare och byggare stöder Sverigedemokraterna. Och då står det så här att billig utländsk arbetskraft dumpar arbetsvillkoren i åkerinäringen och inget parti tar tag i problemet. Det förklarar att så många av våra medlemmar stöder Sverigedemokraterna, säger transportordförande Lars Lindgren. När transportförbundsråd samlades under tisdagen presenterades en undersökning av väljarsympatierna bland LO-medlemmar som undersökningsföretaget Novus gjorde i oktober, berättar tidningen Transportarbetaren. 54% av LO-medlemmarna säger att de skulle rösta på Socialdemokraterna om det var val idag, Det är en nedgång med två procentenheter jämfört med motsvarande mätning i maj i år. Men en ökning jämfört med valet 2010. Stödet för Alliansen är klent. De fyra regeringspartierna skulle bara få 14% av LO-medlemmarnas röster. Stödet för alliansen har fullständigt kollapsat bland LOs medlemmar säger Tobias Stjärdos vid LOs kommunikationsenhet som presenterade undersökningen för transport. I synnerhet sympatierna för Moderaterna har rasat. Det som bekymrade Transportförbundsråd är att många av de LO-medlemmar som tidigare sympatiserat med Moderaterna eller något annat borgerligt parti istället har vänt sig till Sverigedemokraterna. 16,8% procent skulle ha lagt sin röst på Sverigedemokraterna om det hade varit val i oktober. Inom transport skulle 20% av medlemmarna ha röstat på SD, inom byggnads hela 30%. Till en del speglar det mansdominansen i de båda förbunden. Stödet för Sverigedemokraterna är generellt högre bland män än bland kvinnor. Men det finns också förbundsspecifika problem som får medlemmarna att ta sig till SDs invandringskritiska budskap, anser förbundsordföranden Lars Lindgren. Våra medlemmar är utsatta för en massiv social dumpning. Inom åkerinäringen råder i princip fri arbetskraftsinvandring. Branschen har blivit ett eldorado för ekonomisk brottslighet. Mycket få utländska förare följer de regler som finns, för exempelvis kabotage. Medlemmar som har kört lastbil i 25-30 år lyfts plötsligt ut ur hytten därför att det råder fri tillgång på billigare arbetskraft från utlandet. Ingen parti har tagit tag i frågan. Inte heller Socialdemokraterna har varit tydliga med att ordning och reda ska gälla på arbetsmarknaden. Då faller våra medlemmar lätt för Sverigedemokraternas budskap. De säger att Sverigedemokraterna talar klarspråk medan andra hukar. Och... Eh... Det är väl kanske därför som Sverigedemokraterna växer och vi växer inte bara bland LO-medlemmar. Vi växer faktiskt på alla fronter. Och apropå fronter, det är dags för andra musikpausen. Och det blir då hyllningen till Karl 12 och det blir naturligtvis Marcia Carolus Rex. Håll godo.